обучение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 Köszönöm, Bányai Géza vagyok. Ma vendégem Simonyi Gyula, bocsalapítvány vezetője. És nagyon sok minden elkötődik Indiához, talán jobban is, mint a legtöbb ember, aki India után érdeklődik, hisz az alapítványuk hosszú évek, talán évtizedek óta támogat Indiában iskolákat, együttműködnek Szedrik Prakás atyával, aki egy katolikus pap, és Indiai származású, és ott támogatja ezeket az iskolákat, és igazából nem is ez az apropó, ami miatt ma itt ül, hanem a népesedés világnapja, és a bocs alapítványa, az valaki még véletlenül nem ismerné, ugye a bocs.hu, ami talán a legrégebbi és a legkiterjedtebb ökológiai anyagokat komolyan vevő és bemutató anyag Magyarországon, és mögött emberek is vannak. Tehát a népesedési világnapon különös jelentősége van. Itt Indiának különös szerepe van, és India a második legnépesebb országa a világon, és nem úgy, mint Kína, ahol egy kicsit sikerült visszafogni a, a népesség növekedését. Indiában ez, ez továbbra is, igen, tempósan megy, emlékszem egy, talán 5-6 éve, vagy 7 éve voltam Indiában, akkor, amikor örömmel jelentették, hogy átlépték az 1 milliárdot, és most már 1 milliárd, nem tudom én, 150 milliónál tartunk, vagy így. Tehát ez az ütem, ez nagyon magas Úgyhogy ebben a téma fogunk mozogni, néha átugrunk konkrétan Indiába, és, és igenis szeretnék jó pár dolgot kérdezni arról, amit ti csináltok Indiában, és egy kicsit azért a világ más részérre is elkalandozunk, hisz az a fajta népesedési probléma, ami a világon jelen van, az nem csak Indiára jellemző. Igen, hát a népesedés nagyon kényes téma, úgyhogy a bocs erről nem csak híres, hanem hírhet is. A népesedés világnap már 74 óta van, amikor is az ENSZ először rendezett erről világkonferenciát. Akkoriban kezdték ezt felfedezni, hogy a népesség az nem fog magától átmenni, mint ahogy Európában történt, hogy a népességrobbanás először Európában zajlott, csak akkor még tágas volt a világ, és a fehér ember 10 millió szám kizúdulhatott a világba, és hát az egész világ, tehát a fehér ember leigázott, kiirtott kirabolt más kontinenseket, és az USA például még máig is robban, ugye most volt a függetlenség 233. évfordulója, és ez alatt a Bő két évszázad alatt meg százszorozódott az USA népessége, és ma is még javában, ugye olyan 1,7 millió plusz 1 millió bevándorló évente a növekedés, ami, hogyha az ökolábnyommal szorozzuk, akkor nagyobb teher a földre, mint India és Kína éves 24 milliós Na, egy szót az ökolábnyomról azért, mert együtt. szerintem most már kezdik sejteni, hogy mi az, de nem árt. Ismételjük. Igen, tehát az ökölábnyom az, ahogyan igénybe veszük a föld eltartó képességét. Hát ugye olyan észrevétlenül nem is tudjuk, hogy mennyire függünk a földtől, hát ad nekünk tiszta levegőt, vizet, talajt, élővilágot, jó klímát, erdőket, stb. Ezeket egyszerűen csak használjuk, és csak akkor látjuk, hogy valami nincs rendben, amikor Egyre kevesebb a víz, egyre kevesebb az erdő, pusztul az élővilág, a talajok vékonyodnak, a klíma megbolondul, stb. Tehát amikor ezek az ingyenes és természetes szolgáltatások egyszer csak nem működnek elően. Az ökolábnyom az népesség, szorozva a fogyasztás, szorozva egy hatékonysági tényező, hogy mondjuk az autóm sokat fogyaszt, hogy keveset, Ez, ugyanannyit autózok, az nem mindegy, hogy mennyit fogyaszt. És az első tényezővel, a népesedéssel nem nagyon foglalkozik senki. Ez végig a zöldek közt is egy kicsit olyan furcsa téma, miközben ennek a zöldséghez. Most például volt a, a ez is apró kitérő, a minisztérium kiírt egy zöld fesztivál minősítést, és hát összeívták a zöldeket, hogy mi legyen a kritériumrendszer. Mondtam, hogy hát természetesen a tervezési eszközök elérhetőek legyenek a fesztiválon. Mondta az államtitkár, nem tudja, hogy ez egy kérdés. Hát mondom, egyetlen nem kívánt foganás, akkor a terhet tesz a földre, mint 25 ezer fesztivál látogató egy teljes napi környezetterhelése. Mm -hmm. Úgyhogy ennek azért van jelentősége, és hát a, a legnagyobb ír fesztivál. A... Nagyon nagyon, hogy mondjam, sötéten és kegyetlenül hangzik, nem? Ő... Biztos azért is berzenkednek. Igen, hogy én hogy is jutottam ide, ugye például az India 74-ben kezdő egyetemistaként bestoppoltam Nyugat-Európát, akkoriban három évent egyszer lehetett egy hónapra maximum menni nyugatra, és eltöltöttem néhány napot Tezében, ebben a kis Francia városban, ahol keresztényi fiúság sereglik, és ez a Szedrik Prakas, ő is ő velem egy idős, ő is ott töltött egy egész évet. Tehát valójában így indult a dolog, meg a közvetítő személy egy Anna Maja nevű finn költőnő, aki perfekt magyar volt, és sok, nyelv, sok verset fordított finre. Tehát valójában ő rajta keresztül kezdtük ezt a támogatást, mert ugye a forint akkor nem volt kemény valuta. Milyen támogatás? Mert Milyen... ne... Lépjünk, menjünk. A Szedrik Prakás, ő akkor már pap volt? Nem, nem, ő akkor egy húszöves volt, igen, igen, és visszament Indiába, belépett jezsuitának, és a jezsuiták akkor éppen 74-ben hoztak létre egy ilyen dzsungeliskola hálózatot Guzzaratban, aminek a, a fő célja, hogy Lányok iskoláztatása olyan vidékeken, ahol a szomszédok megszólják a családot, ha a lányt is iskolába adják, tehát hogy az abszolút nincs uh -huh. alatt gyökere ennek a, az egésznek. Hát ez most ugye másfél száz iskola, olyan 30-től közel 40 ezer diákkal. Ez mind Gudzserádban? Ez mint Gudzserádban, és... Mint tehát a, a Szedrik így hazament, és ezt így elkezdték, és még 77-től Finn közvetítéssel, ez úgy ment, hogy ugye a finnek turistákat küldtek, akiknek mi mindent fizettünk, és ők otthon adták a Finn koronát az Anna Majának. Így a valóta Így ment a, a valóta 87-ben járt itt először a Szedrik, nagyon óvatosan. Épp a indiai nagykövetségről hívtak ma, hogy a nagykövet úr szeretne majd meglátogatni minket, és hát kérdezgették, hogy hogy is alakult ez ki, ott meséltem, hogy 87-ben, amikor a Szedrik először jött, egy késő este élt hozzánk, akkor az első kérdés az volt, hogy most rátok hoztam a titkos rendőrséget, mert nem találtam a címet, meg kellett mutatnom egy sofőrnek. Mm -hmm. Hát őnek ilyen elképzelése volt, én 87-ben már enyhültek itt a dolgok erősen. Tehát 87 óta aztán még hatszor járt itt, legutóbb 2007-ben, ilyenkor mi mindig körülhordozzuk, mint a véres kardot, előadásokat a templomokban, a gimnáziumban, Miskolcon, média találkozók, politikus találkozók, ilyesmiket csinálunk. És hát mi most legutóbb 2006-ban voltunk kint, tehát nem szoktuk a pénzt utazásra költeni, hanem csak, ha külön valami pályázattal sikerül megoldanunk, akkor megyünk. Úgyhogy 2006-ban éppen tartottunk ott a nevelőinek, tehát kb. fél ezer nevelő dolgozik ebben a másfél száz iskolában, és ezek közül kb. a háromszáznak Mind tartottunk helyi emberek, ezek, igen, itt mindenki mm. helyi, a jezsuiták is. A világon van, vagy... 30 ezer jezsuita, és annak egy tizede Indiában, uh -huh. és annak egy tizede Gudzserádban. <gül> Tehát kb. 300 jezsuita van, de ott már mindenki missionálisok régki haltak mindenki indiai. No, és a, ezeken a képzéseken mi ugye egy kicsit úgy óvatosan beszélünk, mondvá, hogy hát nem tudni, tanácsokat nem tudunk adni, hanem mi be tudjuk mutatni, mint a tévében az időjárás jelentés elején a műhold képekkel, hogy mi a globális helyzet. Aztán rá lehet zoomolni, hogy mi a helyi helyzet, és aztán az emberek eldöntik, hogy most ezek után szerveznek-e pikniket a hétvégére, vagy visznek-e magukkal. Uh -huh. Tehát mi el, meg tudjuk mutatni a globális megatrendeket, és utána a helyiek majd megtanácskozzák, hogy mi következik ebből. Ez a, az a nyelv, amint te beszélsz, most nem úgy értem, hogy angolul, vagy milyen nyelven, maga az a szaknyelv, mert most szak, mert szakszavakat használtál, meg a trend, nem tudom, jasonló. Hogyan adod át, vagy, vagy ez mennyire fölfogható azoknak a hát véleményem Igen. szerint egyszerű embereknek feltételezés sem szerint legalábbis. Igen, egy kulcserepük van a tolmácsoknak, akik valójában nem tolmácsok, hanem kótrénerek együtt, tehát társtrénerek. Hát ők az a témát jól ismerik. Igen, tehát amikor hát. mi valamit ott elmondunk, akkor néha kétszer olyan hosszan mondják, hát. gudgyalati nyelven. És remekül a hadonásznak, és nagyon jól át tudják adni a tudást, és visszafelé is, ugye ők aztán csoportokban dolgoznak, és nagy újság, vagy csomagoló papírokra rajzolnak, és utána elmagyarázzák, hogy mit is hozott ki a csoportát, így megy a kommunikáció. És náluk például ez teljesen természetes, hogy kevés gyerek, de jól iskoláztatva. A World Watch Institute Amerikában, amelyiknek magyarul is megjelenik évente a Világhelyzete című könyve, annak az alelnöke írt tavaly egy könyvet, Moore címmel Többet. És az alcíme az, hogy a nők nem több gyereket akarnak, hanem többet a gyerekeiknek. Uh -huh. És én találkoztam is vele tavaly Isztambulban a egy klíma és népesség témán. Itt Magyarországon ez, ez nagyon nem jön még, hogy a népesedés az mindennel összefügg a klíma megbolondulással, az éhezéssel, az erőszakkal. Hát mondjuk a... Magyarország nagyon fura helyzetben van, mert Magyarország egy fogyó állapotú ország, és nálunk ez nem esik le a tantusz, hogy ez hogy függ össze a népesedéssel. Igen, tehát ezek a bizonyos globális trendek, ezek nem tisztelik a határokat. Hát például a magyar ember miből észleli, hogy túlnépesedés van? Abból, hogy egyre nagyobb a munkanélküliség. Mert a túlnépesedés minden, ami a piacon, amiből túlkínálat van, az olcsó. És mivel az emberből évente, ugye tavaly például 82 millióval lettünk többen a Földön, emberből olyan óriási túlkínálat van, hogy az ember végtelenül olcsó lett. És ezért a munkaerőpiacon, ami globálissá vált az utóbbi évtizedekben, egyre romlik az alkupozíciónk, mint dolgozónak. Mert doldasztó sok dolgozó vár munkára, a világon két millió munka nélkül De ez nem annak a, hogy mondjam, abban a rendszerben válik, úgymond, leértékelt értékű munkaerővé abban a nyugati kapitalista rendszerben be mi gondolkozunk? Mert ha mondjuk ott lenne neki, tudom én, földje, vagy valami, én, akkor a sok gyerekével együtt a hagyományos művelési módok mellett valószínűleg el tudnának élni a maguk szerény módján. Igen, ez már sajnos. Nyilván repülőjére nem telne. Igen. Tehát például ott a, a Prakas 2006-ban francia becsületrendet kapott az emberi jogi munkájáért. Neki ugye van ott, Amedabadban egy Prashant nevű központja, abban dolgozik, és egy elég nagy projektjük az, hogy ott valami hatalmas gát épül, aminek a, a feltöltése egy évtized, és közben ugye falvak százainak kell elvonulni, és ez egy jó példa arra, hogy olyan sok ember él a Földön, hogy ezeket máshogy már nem lehet eltartani, csak ha ilyen óriási lakógépekbe zsúfoljuk őket, pici kis kalickákba, és akkor csövön visszük nekik a vizet, meg elvezetjük a szennyvizet, meg szállítjuk az élelmet, elvisszük a szemetet, a, az egész egy ilyen koncentrált ö, Elhelyezés, és a városoknak, hogy ismét ezt a szót használjam, az ökolábnyoma az óriási. Tehát a városok, hogy meg tudják, életbe tudják tartani ezt az illatlan összezsúfolt tömeget, hatalmas területeket használnak fel. Hogy most egy amerikai példát mondjak, a van ott egy Almáskert nevű terület, ami érdekes módon sivatag nagyjából de a terület neve mutatja, hogy valamikor nagyon jó vidék volt. Azt történt, hogy ott egy város kiterjesztette a víz jogait. Ahhoz, hogy el tudja a lakosságát meg az iparát látni, rengeteg víz kellett, ezért hatalmas területeken azt mondta, hogy ott akkor nem lehet kutatni, nem lehet a folyóból kivenni semmit, az a víz kell a városnak. És ettől az a terület elsivatagosodott. Uh -huh. Úgyhogy például ugye arra, használtuk, haszna, arra használta az USA második világháborúban, hogy a Japán származású állampolgárait oda koncentrációs táborba zárta, ugye ez egy másik történet, de ez csak úgy ettől lett híres ez a terület, hogy az almás kert, vagy egy darab almafa sincs már. Tehát a városok hatalmas területeket tesznek lakhatatlanná, elveszik az erőforrást, a vizet, nagy üzemek termelik ott az élelmiszert a város számára, elárasztják és vízturbinák, és termelik a város uh -huh. számára az áramot. Tehát Ázsia nagyvárosaiba évente 30-40 millió vidéki menekül be, mert már nem tud megélni a kis kisföldjén. Uh -huh. Mert ezek a hatalmas, a városokat ellátó üzemek, ezek egyszerűen elveszik a területeket, elűzik az nem embereket. Nem lehetséges, hogy Magyarországon ezt azért sem nagyon érezzük, mert itt tulajdonképpen a vízbek, relatíve bővében vagyunk, és egyszerűen nem tűnik föl, hogy mennyit használunk el belőle, tehát nincs ennyire drasztikus. Hát azért mondjuk Igen. történtek itten lecsapolások, meg Igen. folyó ö, ö, szabályozások, de azok nem egészen ilyen jellegű problémák. Igen. Hát amikor ott Indiában meséltük, hogy honnan jöttünk, és hát nekünk is van két nagy folyónk, a Duna meg a Tisza, és tettük, hogy és ezek soha nem száradnak ki akkor csodálkoztak. Mm. a folyók az év egy bizonyos szakában kiszáradnak, de hát a szerte a világ nagy folyói az év bizonyos szakában nem érik el a tengert. most ez annyit mondanék hozzá, én, én többször voltam a Yamuna mellett, ami telhint keresztül folyik, a Ganges-szal talán valahogy párhuzamosan folynak. A lényeg az, hogy ez egy elég rendes kis folyó lenne, körülbelül mint a Tisza olyasmi de ö, főleg nyáron a jamuna vizem már nem ér el ö, oda, ahol el szokott érni, uh -huh. azokban a szent helyekre, abbe. évezetek óta ott folyott, mert egész egyszerűen a csapokon elfolyik. A vizem vagy a gyárak fölszívják, úgy, ahogy mondott szó szerint, és valami uh -huh. kis szenny lé marad vissza, és akkor az csörgedezik, mint egy, mint egy patak. Igen, és de. elítő 150 km-re ezt látod, vagy száraz lábbal átmehetsz jószerivel a folyam. Igen, és ez ugye egyre rosszabb lesz, tehát ugye a történelme fordulóponthoz érkezett, idáig mindig mindenben növekedhettünk, és most pedig bevertük a fejünket a plafonba. Tehát ugye India és Kína is a Himalája gletsereiből kap rengeteg vizet. És ahogy ezek várhatóan két-három évtized alatt teljesen elfognak olvadni, Utána olyan nagy vízhiány lesz, tehát itt sok száz, több ezer év alatt felhalmozódott, jégformájában elraktározódott víz, édesvízkészlet, most ő, ráadásként jön. És ez egyszer csak abba fog maradni. Folytatjuk az édesi net, Géz vagyok, Simonyi Gyulával beszélgetünk, bocsalapítvány vezetője, a július 11-i világnapja, vagy népesedési világnap adja a témánkat igazából, és hát nem véletlenül van, ott talán hallották, hogy nagyon komoly munkát végeznek Indiával, és már hány éves és 33. 33 éve. Hmm. Tehát azt kell... Gondolom, hogy Magyarországon nincs még egy olyan szervezet, aki, aki ilyen hosszú időt egy úgynevezett harmadik világbeli országban aktív tevékenységet végezne. Ezeken az a gyanúm. Főleg úgy, hogy ez egy civil szervezet. Sőt, azelőtt talán még annak se le volt nevezhető, hanem. Igen, ez egy föld alatti csoport volt, Igen. amelyik egyszerűen egyfajta katolikus, karitatív lelkülettel pénzt adott össze, hogy az indiai iskolákat segítsük. Igen. Na most beszéltünk a népesedés kapcsán egy olyan témáról, amit a zene alatt próbáltam még egy kicsit tisztázni, mert mondtad, hogy a népesedés vagy túlnépesedés, és az ökológiai lányom kapcsolata az, az egy nagyon fontos kérdés. És próbáltam ezt az ökológiai lányomot jobban elképzelni, és akkor röviden elmondom, amit ezzel kapcsolatban mondtál, hogy ha gyakorlatilag ugye egy embernek a, a, tehát a föld eltartó képességét ez hektárba mérik, tehát ha 1,6 hektár esne egy emberre, amiből megélhet azon a területen, akkor volna pillanatilag ebben a ö, szituációban egyensúlyban. Tehát az a, az, az egysége, az minimális, vagy az, az, az alapegysége ennek az ökológiai lábnyomnak. Ezzel szemben a világ átlag 2,2 hektár azt jelenti, hogy a világon minden ember átlagban többet fogyaszt, mint amennyit ez a Föld neki adni képes, tehát előbb-utóbb elfogyasztja. Magyarországon ez 3,6 hektár, tehát közel a háromszorosa annak, mint amit egyensúlyba lehetne ö, számítani, és az Egyesült Államok pedig 9,4 hektár, ami hát a nyolcsorosa, 7-8-sorosa. Annak, amit, na most ehhez képest azt mondod, Indiában 0,8 tized. Vagyis ők a felét sem használják fel annak a területnek, területnek, hát egységnek. De ez világátlag, hogyha Ez egy világátlag. Ezt Leosztjuk az országok uh -huh. területére. Tehát megnézzük, oh, hogy. India az ő területükre területe a Mennyi mekkora eltartó képességű, Igen. akkor kiderül, hogy ott csak 0,4 jut fejenként, mivel India nagyon sűrűn lakott. De ez azért azt is jelenti, hogy ez a világ ha. Nem ebben az igazsággal lennének a javak képes lenne eltartani azt a népességet, ami a hátánél. Ő nem, nem, a jelenlegi módon nem. A jelenlegi módon tehát nem, jelenleg ugye... mert ebben az igazságtalanság látszik. Igen, de az az érdekes, hogy India ugyanúgy duplán túlterheli a területét, mint mondjuk az USA. Igen. Az USA hatalmas ország, uh -huh. hallatlanul sok jó talajjal, erdővel, vízzel, stb. És tehát úgy tűnik, hogy mindenki igyekszik tovább nyújtózkodni, mint a takarója ér, és amikor már nagyon fázik a lába, hát akkor vajonk. Hát az USA is körülbelül 200 osan terheli túl a területét, meg India is. Csak India inkább az óriási népsűrűséggel, és az USA viszont a nagy dőzsöléssel. De Magyarország is másfélszeresen túl van terhelve, Európa két és félszeresen, ugye Európa nagyon zsúfolt területe a világnak. A, tehát a, az, amikor igazságosságról beszélünk, akkor cinikus amerikaiak azt mondják, hogy hát majd, ha Indiában 13-szor kevesebben fognak lakni, ők is úgy dözsölhetnek mint hát, minket. Réges hogy egészen más 0,2-vel, kettes mondjuk hányadossal túllépnie a saját lehetőséinket és más. Igen. tudom, egy 9,6-nál túllépni a dolgokat, mert hogy mi annyival gazdagabb vidéken élünk? Igen, meg annyival ritkább, kevesebben Igen. vagyunk. Tehát itt a népsűrűség, pontosabban az eltartó képességre eső sűrűség a döntő, és ez egy kicsit az országok jövőjét is meghatározza, az az ország, ahol sok eltartó képesség jut egy emberre, az jobban fog prosperálni a jövőben. Magyarország az hol van ezen a skálán? Hát ez a másfélszeres túlterhelés, elég jól állunk talajban meg vízben, tehát az a bizonyos túlterhelés, hogy túlterheljük a Földet, ez ezt jelenti, hogy a talajok egyre fogynak, vékonyodnak, beépítjük őket, a vizek egyre fogynak, az erdők, az élővilág, a klíma andult, tehát ahogy az elején soroltam, tehát egyre gyengébb lesz az eltartó képessége a Földnek. Ez, ez egy harapó fogó, hogy egyrészt tovább növekszik a népesség, másrészt romlik a Föld eltartó képessége. Tehát például a mezőgazdaságban ez jól látszik, a 20. század második felében az egyfőre első élelem élelemtermelés még fölfelé ment egy kicsit. Tehát a mezőgazdaság képes volt gyorsabban növekedni a termésekkel, mint a népesség nőtt. Most már kb. két évtizede lefelé megy az főre első élelem termelés, de a mezőgazdaság már nem tud lépést tartani a népesség növekedéssel, bár az is fékező. De nem látszik ez a fogyasztásban, ennek az ellenkezője látszik? A, hát, a... ha csak a most nagyon ugye, primitíven képzelem el a dolgot, uh -huh. hát azért 30 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt bementél egy abc -be, meg most bemész, és hogy mekkora kosára térsz haza, akkor mindig csak ugyanazt a tejkenyér, nem tudom mit raktak uh -huh. bele sajtot, most pedig hát mindenféle csajátos uh -huh. dolgot el lehet hozni, és nagyon boldog lehetünk, mert ilyen gazdagság még sose volt. Igen, ezt hívják túllövésnek, amikor mondjuk egy autófilmekben van ilyen fölrohan egy lejtőn, és akkor ott van egy bukkanó, akkor egy kicsit a levegőben repül, aztán úgy huppan vissza az útra. Ebben a bizonyos repülési fázisban vagyunk, hogy még mindig fölfelé megyünk, de az út az már lefelé megy, az általán, nincs már reális alapja. Például mondjuk egy karaván megy, a sivatagban egy karaván, és mondjuk a karaván, tehát tudja, nehezen fognak elérni az oázisig, mert nincs elég vízük, nincs elég élelmük, szóval nagyon kritikus a helyzetük. De a karobán vezetőjének születésnapja van, és ezért levág 5 tevét, mondjuk van 15 tevéjük, 5 tevét levág, és óriási lakomát csinálnak ebben még sokkal nehezebb helyzetbe hozzák magukat, uh -huh. de most van azért egy kis dőzsölés. Uh -huh. Na, valami ilyesmi helyzetben van az emberiség. Csak itt közben nekem úgy tűnik, hogy amiközben van ez a túl repülés, ugye ezen a buckán, ami, amit mi nem érzékelünk, mert a boltok vászik, ez, ez nem derül ki, de a mögötte levő ipar, a mögötte levő gazdaság, az éppen most roppant meg. Vagyis a levegőben az alapjait veszítve gyakorlatilag hullik éppen alá. Mm. Ha ezt a példát szabad erre használni, vagy mert mm. nagyon érzékletesnek tűnik. Tehát ugye a magyar ember miből értheti meg, hogy alapvető érdeke a túlnépesedés lefékezése. Először is persze hozzá kell tennünk, hogy szó sincs arról, hogy bárki bárkinek meg akarná mondani, hogy hány gyereke lehessen. Igen. Itt arról van szó, hogy a szegény országokban is a, a jómódúaknak egyre kevesebb gyerekük van, a szegényeknek meg egyre több. Az a bizonyos olló a szegények és a gazdagok közt ezen a téren is nyílik. Mert a családtervezés a gazdagok kiváltsága. Ez mindig is így volt a történelemben, de ma ez az egész emberiség számára tragikus. Mondjuk száz éve Európa lakosságának több, mint a fele írástudatlan volt analfabéta amikor például az első világháború után magyar választójogi törvényt csináltak, akkor a férfiak 21 éves kortól voltak, jogosultak választani, a nők csak 24 éves kortól, ha tudtak írni, olvasni. Tehát akkor még ez egy természetes dolog volt, hogy bizonyos emberek nagyobb része nem tud írni, olvasni. Ma ezt szörnyűködve mondjuk ki, hogy az emberiségben majdnem 1 milliárd írás írástudatlan ember van. Ma megint van. É, hát igen, például Amerikában megint terjed, mert ez, hmm. mondjuk ez egy más típusú ír írás de Magyarországon is, igen. A igen. Most feltehetően, vesvésem szerint egy negyed századon belül ugyanilyen elszörnyedve fogunk arról beszélni, hogy az emberiség egy része még analfabéta a családtervezésben. Ma még a, a nagy többsége. Tehát ez a bizonyos Évenkénti közel 100 millió olyan foganása, amit a pár nem akart. Hát ez ugye a szappanoperák tipikus témája. Jaj, úgy maradtam, hogy mondjam meg a pasimnak, a szüleimnek, megtartjam, ne tartsam, mi lesz a karrieremmel. Ez jól növeli a nézettséget. De a szegény világban ez tragédia. Egy millió csecsemő csak amiatt hal meg, hogy a szülei még kilenc hónapot se tudtak az előző szülés után várni a következő nemzéssel. Ugye orvosilag az anyai szervezetnek körülbelül két évre van szüksége egy szülés után a regenerálódásra, Tehát a családtervezés hiánya, ez milliószám, halál, anyai halál, nyomor, erőszak, környezet pusztulás. Tehát itt most rohamosan az emberiség meg fog tanulni családtervezni, és a népesedés világnak nem arról szól, hogy azt mondjuk, hogy a szegények miért szaporodnak, hanem hogy pont fordítva azt mondjuk, hogy miért a gazdagok kiváltsága a családtervezés. A lányok miért nem járhatnak iskolába? 100 millió lánynak lenne iskolában a helye, és nem járhatnak. És a nőknek miért nincsenek jogaik? Ugye például Indiában az Amartya Sen, ugye díjas indiai származású közgazdász, ő írja a fejlődés, mint szabadság, könyvében összehasonlítja India 300 valamennyi régióját, és azt az derül ki, nem az a 60-as, 70-es évekbeli elképzelés, hogy hát ahogy jó jólét nő, úgy csökken a termékenység. Tehát 74-ben még azt mondták az Ensz Népesedési Világkonferencián, hogy nagyon egyszerű, föl kell emelni a szegényeket, és akkor mindjárt nem lesz olyan sok gyerek. Ez ugye egyrészt nem működik azért, mert a Föld nem bírja el, hogy lassan 7 milliárd embert akár csak magyar szintre fölemeljünk. A fele magyar szint se jutna, hogyha igazságosság lenne a Földön. Ezt nem által a magyarok tudják. Főleg az olyan akik igazságosságot hmm. szeretnek emlegetni. Hát először le kell menni, hát az Igen, a, a németekkel egyenlő szinten <gül> szeretnénk igazságot. <gül> igen. Tehát a a népesedés nem volt meg így, hogy majd mindenki jó módu lesz, és ez az szint szintféle vizsgálat azt mutatja, hogy olyan régiókban, ahol jó mód van, de a nők csak díszbábuk az asztal főn, és nincs semmiféle beleszólásuk a döntésekbe, ott magas a termékenység. Szegény régiókban pedig, ahol a nőnek tulajdona lehet, állást vállalhat, gyakorlatilag ez a két dolog, ez őt, erőssé teszi, hogy beleszóljon a döntésekbe, legalább a saját sorsába, ott meg kicsi alacsony a termékenység. Tehát a nők jogai és, és iskolázottsága ez a döntő. Tehát például ezek az iskolák, ugye itt nem fogjuk kifejezetten családtervezési kompetencia nevelés, bár azért ez is egy fontos terület, meg az étsz, meg ilyesmi. De egyszerűen, ha egy nő írni, olvasni, számolni, megtanul, már fele annyi gyereke születik, mint egy analfabétának, és ha érettségizik, akkor harmad annyi gyereke születik élete során, mint egy analfabétának. Ebben mennyire van, pláne azokban az iskolákban, amiket itt támogattok, és talán a gondolatisággal ott lehettek, mennyire van ebben egyfajta ilyen jövő tudatosság, vagy pedig inkább az, hogy ha én már tanulta vagyok, akkor jobb létet kívánok magamnak. Természetesen a, az a könyvcím, amit idéztem, hogy a nők nem több gyereket akarnak, hanem többet a gyerekeiknek. Ebben benne van az, hogy, hogy ne egy hat gyerekes, nyomorgó család legyünk, hanem egy két gyerekes normális szinten élő család. Most persze ez ökolábnyom növekedést is jelent, tehát az a két gyerekes család az nem fele akkora teher lesz a földnek, mint a hadgyerekes. gyerekes, tehát ugye egy négyfős meg egy mm -hmm. nyolcfős család, hanem mondjuk megfelel egy hatfős fős nyomorgó családnak, az a négyfős fős jobb, egyszerűen, de jól élő. Tehát, ez, Tehát szaktam... akkor az ökológiai tudatosság, az még ezek után jön. Ü... Tehát magyarul, ha még azon is változtatni akar, hogy, hogy ne használjon a javakból, többet, mint amennyit uh, igazából kellene. De a népesség, népesedés meg a fogyasztás, ezek különböző természetű dolgok. Azt szoktuk mondani, hogy a népesedés folyadékként viselkedik, a fogyasztás pedig gázként. Tehát amikor uh, szörnyűek a körülmények, válság van, összeomlás akármi, akkor a fogyasztás összenyomódik. Nincs, nincs. Akkor egyszerűen élünk, mint a szüleink a háború után, vagy a mm. háború alatt. És tehát ismerjük, hogy, hogy kegyetlen körülmények közt, egész egyszerű körülmények közt is tudnak az emberek boldogok lenni. A népesedést, az viszont nem lehet ilyen nagy hirtelen visszafogni. Tehát mit tudom én, olimpia volt Pekingben, hopp, leállították a fele autót. Tehát egyik nap páros, másik nap páratlan. Leállították az összes Pekingi gyárat, stb. De azt nem lehet csinálni, hogy hop most írtsunk ki 10 millió embert, mert sokan vagyunk. Tehát a népesedés az összenyomhatatlan folyadékként viselkedik. Tehát ezért döntő, hogy a népesedéssel foglalkozunk, mert a túlfogyasztás az úgyis mindig annyi, amennyi lehetőség van. Mindenki addig nyújtózik, ameddig átkarolja ér, amikor megy hát a, lesz a magyar, lesz Addig, keresen. ameddig a jó szándéka. Megengedi, nem? Hát nem túl sok Hát hol a tudatos kérdát. fogyasztó, ugye, mert főleg nyugaton, Igen. még Magyarországon is ma már ez a téma, hogy hogyan legyünk tudatosak. Igen. Ezek aranyos dolgok, de nem nagyon válnak tömegessé. Sajnos Igen. úgy tűnik. Nem is remélet, hogy az lesz? Ú, úgy érzem, hogy a a gáz az összenyomódik. Amikor kevesebb van, akkor kevesebbet mm -hmm. fogyasztanak az emberek. Tehát ezzel olyan, persze érdemes De ezzel egy küzdeni. kicsit azért értem, amit mondod, csak elég szomorú <gül> hallgatom, mert ez, ez azt jelenti, hogy a, a rendszerbe a, a csőd vagy a válság hát bele van ilyen módon örökké építve. Tehát magyarul egy ideig nagy kanállal eszük a dolgokat, és aztán, amikor hirtelen elfogyalolunk a talaj, akkor megúzzuk magunkat ennyi. Igen, de ez a fogyasztás területén nem tragikus. Tehát uh -huh. ha megnézzük, mondjuk Angliának az emberek átlag életkora a 20. században, körülbelül 20 évet nőtt a 20. század elejétől a végéig az angliai emberek átlag életkora, és a görbében az a döbbenetes, hogy ennek a 20 évnek a nagy részét a két háború alatt nyerték. A háborúk alatt óriásian megnőtt az emberek átlag egészségesebben és is tovább Aha. éltek. Mert a háborúk alatt pont ilyen kényszerhelyzetben valahogy igazságosabb a rendszer. Jegyre adják a kenyeret, tejet, az azt jelenti, uh -huh. hogy mindenkinek jut egy kevés. Uh -huh. Meg, tehát ezek nagyon érdekes adatok. Tehát az anyagi, a fogyasztás összeomlása az... A történelm tanulsága szerint nem olyan borzasztó. A népességnél viszont ugye van egy karikatúra erről az apokalipszis lovasai, ugye a jelenések könyvében a háború, a dögvész és az éhínség. És a karikatúrán ez a három sötét lovas beszélgetés, azt mondják, hogy minek ezeknek családtervezés, amikor itt vagyunk mi. Tehát a népesedési világnap arról szól, az emberiség fogyásra van ítélve. Ez teljesen egyedetlen. Az ENSZ becslés szerint a század közepén tetőzünk és század végére, felére megy, ami egy borzasztó nagy zuhanás. A, az a kérdés, hogy ebből mennyi valósul meg emberi jogi, humánus módon önként, családtervezéssel, józanéssel, és mennyit hagyunk az apokalipszis lovasaira. Önök az édes Indiát, az indiai kultúra heti magazinját hallják a civil rádióban. Simonnyi Gyulával beszélek, Bocs alapítvány és a Bocs.hu, azt ne felejtsük el. Igen, Bocs.hu, avagy Bocs.EU úgy is működik és ott van egy India főgomb, van egy népesedés főgomb, szóval lehet böngészni. Hát ez 95 óta működik a weboldalunk, akkor még csak 23 ezer weboldal volt a világon, ma valószínűleg 23 milliárdnál is több van, úgyhogy ö, rengeteg jó anyag van rajta. És ez nagyon gazdag, nagyon gazdag, és szerintem nektek van a saját fordítószolgáltok is, ugye? Ö, van egy napi hírlevelünk, e-mail, ingyenes természetesen és reklámmentes, a, ami mindig arról a napról szól. Tehát, ha van, ez, ez nagyon népszerű, egyébként több ezeren járatják, tehát fel lehet ráiratkozni, és akkor minden nap kap az illető egy e-mailt, amiben egy-két képernyőnyi szöveg van, semmi csatolmány, meg akármi, arról a napról, hogy aznap milyen világnap van, vagy mi történt, mm. kihalt meg, kiszületett, de teljesen ebből a ökológiai alapszemléletből, tehát teljesen más, mint ami a hírlapokban megszokott jelenni az adott napról. Mi ezt úgy fogalmazzuk, hogy arányérzék növelő, szóval, hogy az ember úgy kezdje érzékelni a valóságot. Az uh -huh. ember ugye agya nem arra készült, hogy egy egész glóbuszban gondolkodjon, de hát bele kell tanulnunk. A, mikor beszélgettünk, említetted, hogy van néhány olyan dolog, amit az indiáktól tanult Pont ez benne a kérdéskörben. Uh -huh. Ugye egyre jön a szűkösség, hát egyre többen vagyunk egy egyre kisebb általtó képességű bolygón, tehát át kell térnünk egy másfajta civilizációra, ezt kis életstratégiának szoktuk mondani. Kis hercegnek a bolygóját, ugye a majom kenyérfák, hogyha nem gyomlálja ki őket időben, akkor azok nagyra nőnek, és a gyökeleik szétmorzsolják szegény kisbolygót. Valami ilyesmi történik. Az emberi életnek a dolgai két csoportba oszthatók. Az egyik, ami terheli a földet, a másik, ami nem terheli. És azt nevezzük öt gyökérnek, ami terheli a földet. Ezek a szaporodás, a termelés, a fogyasztás, a szennyezés és a biztonság küzdelem. Ezek fontos és nélkülözhetetlen dolgok, de nem szabad őket túlzásba vinni, mert akkor tönkre megy a föld. Ami hát a földet nem kell egyébként sajnálni, meg megvédeni. Hát nem mint bolygón megy tönkre, hanem az számukra, képes lakható hely. Tehát ugye a földtörténetben már öt nagy kihalás volt, mindegyiket egy pár millió év alatt kihevelte a föld, tehát minket is ki fog heverni, csak hát az kicsit messze van nekünk emberi léptékkel. Jó, és van ugye az öt ö, gyümölcs, amelyek az emberi élet lényegét, értelmét, értékét, boldogságát adják, és közben nem terhelik a földet. Tehát ezekben kell végtelenül fejlődnünk. Ezek a szellemi, meg lelki élmények, meg a szeretet kapcsolatok, meg hosszan-hosszan tudjuk sorolni a gyönyörű szavakat, amik mind érzékeltetik, hogy mi is ez a világ, amelyik nem tereli a földet, és mégis boldogá teszi az embert. Tehát visszatérve az indiai minták, ott Indiában, amikor a nevelőket képezzük, akkor mi elmeséljük nekik, hogy mi a globális helyzet, hogy erről jól tudjanak tanácskozni, és döntéseket hozni a saját életükre, és ugyanakkor rengeteg képet készítünk, és videót, és sok mindent igyekszünk tőlük tanulni, hogy azt itt Európában tanítsuk. És ez pont a Herceg életstratégiának a, a gyümölcs része, hogy egy ilyen nagyon zsúfolt és szegényes a mi szemünkkel nézve szegényesen élő ország, természetesen tudjuk, hogy van 13-14 százalék Indiában, aki európai szinten él, ami egy elég nagy tömeg. Igen, van. az is körülbelül 200 millió ember, ne felejtsük el. Ed legalább másfél száz, igen. Igen. És tehát ott van azért fogyasztóerő, meg minden, de hát ez, ez van a kirakadban. Mögötte a sok száz millió az nagyon egyszerűen él, de döbbenetes az, hogy mennyire vidáman és értékesen él. Most itt meg a mi tapasztalatunkban teljesen különválik a városi szegény, aki anyagiakban ugyan kétszer jobban áll, mint a farusi átlagosan, mert annyit összetud kódulni, meg valamit mindig megpróbál eladni, vagy megcsinálni, és de zajban, koszban, bűzben, zsúfoltságban, veszélyek közt, és, és egy kiszolgáltatottságban él. És a falvakban, tehát amikor elmegyünk a dzsungelekbe, ahol már autóval se lehet járni, csak biciklivel, és akkor olyan embereket találunk, akiknek a bevétele szinte nulla, tudom téglát vetnek, nevetséges összegér veszik át tőlük, de kinélnek a természetben. Csend van, és jó levegő, és növények, és állatok veszik körül őket, és közösség van, és táncolnak, és énekelnek, és értenek a gyerekneveléshez, és minden nagyon szépen működik. Nagyon egyszerűen, de nagyon boldogan. Hát ez nyilván megint csak egy ilyen sema, séma, tehát nem ők is sírnak nyilván, meg, meg bajaik vannak, betegek, meg stb., de mégis ez az, amit, meg, uh, amit tőlük, meg valószínűleg a saját nagyanyáinktól, meg déd szüleinktől meg kell tanulni, hogy hogy éltek a falusi vályokházban, minden évben kétszer újra meselték, és a kútba leengedték a vajat, mert ugye csak egy apróság, hogy a, az élelmiszereinkben levő energia, annak csak a fele az, amit a földeken a traktor, meg a szivattyú mm. vagy öntözték, meg a műtrágyagyár, meg a szállítás, meg a feldolgozás, meg a csomagolás, meg stb. Az energia a másik fele az, hogy megvettük és otthon tartjuk a hűtőben, meg megsütjük, megfőzzük, stb. Mm. Tehát mivel a, a nagy üzemi az mindig energiahatékonyabb, tehát az, hogy a kútba leengedték, vagy a földbeásott pincében tartották, ezek nagyon jól működő dolgok voltak, meg a vastag falú faluház. Csak Tehát... ez egy lakótelepen nem működik. Igen, sajnos ott tartunk népsűrűségben, a világon, hogy ezt a népességet már nem lehet elrakni a falvakba, vályokházakba. Úgy már nem tudja a föld végképpel tartani, csak hmm. ezekbe a lakógépekben, annak összes hátrányába Amikor Indiába elmentek iskolát csinálni, nem nem beszélje az, hogy egy olyan világképet, vagy kultúrát is lassan megtanulnak a, a ABC-vel együtt, amelyik végül ezt az, eh, hogy mondjam, általad nagyon eh, kívánatos eh, világot fogja pont veszélyeztetni. Biztos, hogy van ilyen tendencia, hogy ők, vagy így mondjam, nyugatiasodnak. Mi viszont Kényszerülünk, ha másként nem, keleti esedni. Hát, hogy most ezeket a svémákat használom, ami persze megint félreértő. Az ennek az átlaga, ez, nem, ez még egy, ez egy kellemetlen kulimász. Ez körülbelül olyasmi, mint mondjuk, mint amit el tudom képzelni, mondjuk Ukrajna, az egy kellemetlen kulimász a, a nyugatias életmód egy borzasztó despotizmus utáni szegénységgel uh -huh. párosítva. Tehát ha ez Indiában is így működik, vagy Magyarországon is ezt érjük el, akkor ez nem valami kívánatos. Hát biztos, hogy Indiában szörnyű nyomait látni annak, ahogy ez a, a függetlenség 60 éve alatt megháromszorozódott népesség az ősi indiai kultúrát ugyanúgy, szétzilálja és vemocskolja, mint az angoloktól rájuk maradt valamiféle kultúrá. Uh -huh. Tehát a szent helyeken is, meg a mindenhol az ember azzal találkozik, hogy a nyomon negyedek oda uh -huh. telepszenek mindenfelé, uh -huh. és mindenhol egyre több a zaj és a szemét és ilyesmik. Tehát zárszóként, a, ugye csak Magyarországon vagyunk, Igen. mit a népesedés világnak Magyarországon? Azt jelenti, hogy a globalizáció szétmálasztotta félig-meddig a határokat, és még az EU-n belül is, tehát maga az EU sem egy olyan elzárt világ, aminek ne kéne a globális tendenciákhoz alkalmazkodni. Tehát a magyar embernek a legfontosabb mondanivaló ezen a napon, hogy Figyeljen föl rá, hogy alapvető érdeke segíteni a szegényeket a családtervezésben. Például Afrikában, ugye mi több afrikai országban is dolgozunk most már. Egy afrikai férfira adományból évente négy jó jut. Hát úgy férfiak el tudják képzelni, avval mit lehet kérdeni egy év alatt. Egy, egy üzleti ajánlatot dolgoztunk valójában ki. Tegyük föl, hogy valaki itthon el akar kezdeni foglalkozni, Klímavédelemmel. Ő lecsökkenti az ökolábnyomát. Ő rászán erre havi 10 000 forintot 12 évig. Az körülbelül másfél millió forint. Ő nagyon optimista becslések szerint ezzel mondjuk 5%-ot tud csökkenteni az ökolábnyomát. Mi azt mondjuk, hogy ha ideadja nekünk a havi 10 000 forintot, pontosabban az indiai iskoláknak, ott egy lány végigjárja a érettségig 12 év alatt ebből a pénzből az iskolát, mert ezek hallatlan hatékonyan működő iskolák. A gyerekek mindent maguk csinálnak, takarítanak, főznek az állatokat, a konyhakertet, a nagyok a kicsiket, hát Magyarországon 10 diákra jut egy nevelő, ott meg 100-ra. Tehát a, a nagyok nagyon sokat segítenek a kicsik nevelésében. Tehát havi 10.000 forintból egy lányt 12 évek végig tudunk iskoláztatni, és ennek a lánynak nem egy 8 tagú nyomorgó családja lesz, hanem egy 4 tagú jobb körülmények közt élő családja, ami megfelelő mondjuk egy 6 tagú nyomorgónak, lábnyomának. Tehát nyertünk két indiai lábnyomot, ami egy magyar ember lábnyomának a fele. Ugye a 0,8 mm -hmm. és a 3,6. Tehát havi tízezer forintot ideadja valaki 12 éven át, a saját lábnyomát nem 5, hanem 50%-kal csökkentette. Ez a leghatékonyabb. Szóval ez a globális ökológiai gondolkodásnak egy gyakorati. Ez a, a leghatékonyabb, amit tehet valaki, úgyhogy a, a számaszámunk megtalálható a boldog. És úgy, Gyulának köszönjük alapítványtól.